لو كنت في القلب تنفض من حب تغصر لهم وشاورهم في الأمر الله يحب يحب المتوكلين فإن الله يحب استاپړه کې در رحمت جزبات دي د مؤمنانو ده لپاره دا د الله په فضل باندې او کته چرته فضل یعني توند خو یوي یا شخص جوړ وایي بیا به خلک تاسو رسني ځین نورا غړي دا به درنل لري لري جدا جدا تخته دي او وجودا شوی به لن لنفضو من حولک دین پس الله فرمای خپل پیغمبر ته فاعفو عنهم نو تد یو کا یعنی الله وی مخکنه خبر وشو لقد عفا عنهم الله دوی معاف کړی دي او پیغمبر د فرمای ته معاف کا ته معاف کا او بیا یوازي معافینا واستغفر لهم د دوی لپاره مغفرت غواړه دعاګانې ندی دوی لپاره کوه د الله نه او بل چړتداسي نه چې یو زلتات مشوره درکړه د هغ نتیجه خررا نوته نو بل چې بیا دغه خلک مشورر کوي نو ته به ورته که نه چې ګوره یو زل مشوره را کړی او ستاسو منلی شوی وه او واغ کی نقصان شوی ده. نو ور به مشوره نه ور کوئ دا خلک وای که نه دنیا خلک نو دا کار چرته نه کې وشا وروم فیل امر بیا هم و سره مشورې کوه یو زل مشورې نتیجه کخرنم ده نو دا خو انسانان دی انسان د انسان رای خو نه شي کې دی ضروروی نه ده چې هر رای او په هرر مشوره کې دی د دنیا پیدا فتحم حاصل شي د مشوره او سر کوه او د مشورې نپ په اده عزم ته کله چې تهاعظم وکې په تو کلل حال الله ې د مشاورت نپ د مشورې کولو نپ چې کله یو رای توی شي یو پلو شي او را دو شي نو بس بیا پ لا ډه ډسګه۔ و توکل علی الله والله اعتماد کو ان الله يحب المتوکلین یقینا الله هغه خلک ډیر زیات کو خی چې هغه په باندې ډاډه توکل کوي یئنصرکم الله ک چرته مدد وکستاسو الله فلا غالب لكم نو پتاسو هیڅوک بیا غالب نشترې سفا اعلان دی قال مدد وک نو هیڅوک جربر نشي غالب کړي خو ک تاسو وکړه او الله ذلیل کڑے استادو چتولو عالم بیا سوک نشته دی او دا کا پیرانو ته نوای دا خطاب مشرکان ته نه دی دا خطاب مؤمنان ته دی یانصرکم الله ولا غالب لكم کلم مددکو نو هیڅ دربانه غالب کې دی نشي هیڅ دربانه غالب کې دی نشي نو په تو لګیدا چې د مؤمنانو د ټوله رډم باندې کوشش بدایي چی اللہ رازی کڑے شی چیدہ اللہ مدد حاصل شي او که اللہ منعراض کو اللہ منعراض کو نو بیاس تاسو مدد نشي دے بیا مپری دی وي ایخذل کم که اللہ تاسو زلیل کڑے نو بیاب سی فمن ذا اللذی ینصرکم من بعدی نو سوک دے غاکستاس ما تخبری لگ کرے سوک دے غاکست مدد و کی دا الله دا پریخو دو نفس چا اللہ تاسو پریخو دی دا غزوے بدر غزاوہ لخکر دا مشرکانو مخت دا بوجہ اللخکر مخت دے دا دریست و دیارلس کسان دی ام پا دی دوران کمانکن یو زل یو سڑیر آغی ویدار دیر خط انداز دے او جنگ کول غواری د مشرکانو خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و لن استعين بمشرك المشرک مدد نه نه واپسشه مشرک مدد نه حمله زمونګه بس زمون خو دې جنگ, دے. جنگ دی او ځنګ غټل دی زمخلق کوي کړه عرب څنګه چې الیکشن غټل دی غټل نه دی الله راضی کوي دلي سلکار الیکشن غټل کېږي قبایل له کېږي تا ته فتح ملاويږي تا ته شکست ملاويږي استانه الله خف نشي استاد جون نو استاد زړ ټول مهنت بدای ستا نستا رب راضي شي د چ رب راضي شي نو هر سړی دې ستاده پاره نبی کریم صلی الله علیه و سلم حکم کړو چې ترسو پر ما حکم نه کړه نو څوک به حمله نکوي او حکم وکړه کوي چې الله مدد راشي هم میدان جنگ کې د ټول نه لوی وه همکار چې کړه نو غسره بس سجده باندې پرې وته دا لري نه پس دوا غواړي لاسونو استادر دې وګه مبارک باندې پروتو دې دعا کې دم رالحا و زاری شروع کړا چې دا استادر دوګي نو ورزې ده صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ راغې خواطا حسبک یا رسول الله اے الله پیر امرندا دا پیړه ستا دعا به چرتم الله نرد کوي او مسغواړي الله هم مف نصرك الذي اے الله ستاغ مدد تمنن حاجت ده چکا منتاز ماس رو عاده کرده ده اصل شه ده ځکه زکر الله مدد و نکی و نشی که ده او لک لکسات پس صدیق اکبر تا فرمائی صدیق اکبر ده ده جیبریل و لارده اصلح غاڑ تا پرتره او ده خپل اس واگی نیولی ده حملک وی مدد را غی مدد را غی, مدد را غی. نو اصل شه د الله مدد ده د الله مدد وغوړی او د الله مدد حاصل کئ او د الله مدد به ال راضی که الله راضی شي الله چه ناراض شي د چانه دا هیڅ سره مدد نکوي وعلى الله فليتوکل المؤمنون وما كان للنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غلل يوم القيامه دا آیت چې نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د او حدد پس دا خلک کېل دا چې کم ژوندي پاتې او جبلې رومات والله کسان او ورته سرځ نشرلو ورته فرماي ولې ستاسو څخ خیالو ستاسو سره بخیانت شي تااسته او په غریمت کې ستااس سملاو نه شي لکه یع تاسو ما با دا زه به خیانت و او دا ستاسو سب تا ته در نه کومه په وجه تاسو د دا کارو که منډم کړه او ب الله تبارک وتعالی فقلا ایتم نازل کو او دلته غلول ولیکيږي په غنیمت کې خیانت کولو تا غلول په غنیمت کې په سرکاري خزانه کې خیانت کوله توایي دي دا ایت نازل شوې ده یو بل واقعې په اړه کوم ده بدر یو واقعیم شوی و. او واقعي یو صغرا جزا لري خو یې صادر یو سادر هغه چارزان صریخو دی دا غي په اړه کې چشکو کو چا ساده رک دے نو وچ ورځن توي جراد اپره وای کی دیشی رسول الله صلی الله ورسالم با رضان ته چرتی خودي اغسته وای نو واستیک ده نو دا خبر او ډیره په نېک نېتۍ باندې وای چې بزدی صاحب کتاب چا چیصافو نو سپری دي کی دیشی هغه بو څه مقصد د پارغسته شوی الله تبارک ونه د سینه شکی ده پیغمبر شاندارانه ده جګر دادارو کی ما کان لنبیین ندي مناسب يو پیغمبر لرا یغل چغره خیانتو کی په غنیمت کې نشی کېد او من او چا چاته خیانتو کو یات بما غل یوم القیامه نو شی رابه و یغس چې د خیانت کړی د قیامت پر سم توقف کل نفس بیا په پوره پوره بدل ملو شهر چې ما کسبه چې خیری کړی او هم لا یظلمون افمنت تبع رضوان الله آیا هغه څو کتابداری کړی د رضا مندی د الله کمان با ابسخط من الله فشاند اغه چاره چې اغه غریبتار شوی په غضب د الله ومواه جهنم او ټکان د جهنم د وبسل مسویر اور ډیر ناکار ټکان د هم درجات د خلق مختلف درجی دی عند الله پنځ د الله والله بصیرم بما يعملون لقد من الله على المؤمنين يقنا لوی احسان کړه د الله مؤمنان باندې يزباحس فيه رسولا من انفسهم کل اجر علی دیو کې یو رسول د دیو د نفسونو نه یعنی بشر دی د مخکې ما او زه حد کړو دا بشر کې دل د پیغمبر ومبن لو احسان د الله ځکه ک بشر نه نورانی مخلوق و نو زمو د پارا بې تعاد کول ډېر ګران دي موږ دا خو نورانی مخلوق دي هر څوک ولې شي هغه وښي ومخلوق ویلی کنه دینسو کو جل شي نه دی وګي کیږي نه ته کیږي نه د دنیا ساحه چې ته نشته نه پستون نشته نو بس دغه څکه یغ به مون خو کوله نو بشر دی هم د دیو د دیو د قبیلینا انسان دی د دیو جن تاسو تا تا ټول ته تاسو انده تاسو چې کوم حاجتونو ضرورتونو مشکلات لري دا غم لري دې باوجود دا هرڅه قربان کړې دري یو مثال دی نو نورانی مخلوقوبریګ مثال نشي کېدی یتلو علیہم اوکارسدې د پیغمبر کار تاسو ډیوټي سده یتلو علیہم آیاته چې لوی ډیوټا نند الله آیاتنا نورم بنې کار د الله د آیاتن ولوسطل سہی سہی ولوسطل د پیغمبر ډیوټي وڑم بنې دا ده, ده. چې د قران خلکو کوته وخای نو دا لوی ځمداري ده د دې قران د نظریه او د تجوید او د قراءت د دې مدرسي کولاشي او د وڑمبن دې بچی د قران تلاوت صحیح ده کی د پیغمبره ولا دا نه ده چې د قرآن لوست ده دې تعلیم مرکی ورته اوخای و یزکیهم او یواز لوست نه تعلیم برای تعلیم نه بلکی د دې سرستر د دې بچو تسکیه موشي نو قاریان صاحبان استازان مدرسین دا مدرسوز مداران چر تصفیرت لوستل او لوستز د کول مقصدو نگرنی چې بس قرآن ورطاو خایا که قارشی او خا حافظ شی دا نا دا دی سرسر دا دیو تربیتو مکی ویو زکیهم او تسکیه کوي دیو دا دیو تسکیه کئی پاک کی دا گناهونونا دا هر قسم گندگون پاک کی نو دا وڑنبینا د قران د لوست سره د تسکييه عمل د امجاري ماهرين د تعليم دا, دا وای يواز د تعليم برايي تعليم اس مقصد نه لري بلکې د تعليم سره تربيته هم پکاره ده نو تعلیم او تربيت بلکې بهر دنيا کې حکوم وزارتونه د عرب مملکو کې نه الت وزارتو التعليم نه سره و تعلیم نلی صرف وزارت التربيه والتاليم نو نوم یې دای خود له نور عمل سره چي ده خدای راچې تربيت او تعليم ځوان لازم مرزوم ملزوم دي بلکه ده تعليم سره كتربية نينو تعليم فزول دي نو ده سره ويزكيهم او ده نفس ويعلمهم الكتاب والحكمة ده تده كتاب او ده حكمت ان ده سنت تعليم وركي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ده انتوالكي مخفف من المساقل ان ده اصل كي انو و دا عربی دا دا ده عربی ده روانه ده پارا این جول شوه ده ان اغا ده او یقیناً او دیوو ده دینا مخ که و اخکارا گمراهی که او لما اسوابت کم مصیبت ده خبره آیا هر وار هر کلش رسیده لیده تاسو تا مصیبت او ده سبتم مثلیها نو یقیناً تاسو رسوله وم ده دی پشان دو چند مصیبت آغی تا رسوله قلتم جو بدر کتاب سره سوال وکنا مصیبت قلتم تاسویل ان هاذا دا کوم ځای نه راغی دا مصیبت دا ولی راغی قل ورته لا سنونه الله عله كل كُلِّ شَيْءٍ په هر سباې قادر دی په هم در کوی شو شي کم در کوی شي وما عصاب کوم یو مل <سؤال> سقل <سؤال> جمعانې وغت چېسییدلی تاو ته په د میلادو د مخه مخکې د د هې مسلمانانو د مشرکانو په به عز الله ده الله په او د د پاه چې جودا کې الله حقیقی ممنان هقیقی ممنان علم الذي نه او اوجزذاې الله خلک چې منقاندي وله هم او د منطقان توله چې تعاله او راشيقاېلو س الله تااصلله الله پهلارګ د م سره ف خې او ولې وجنګږي او ويفو یا دفاکي یا دفاکي د او د معونه که تاسو دا خرت الله دذا دپاره. نو دا خلککهغا چې غستا شو معلو اوستا ځانونته خطره ده نو خیر غ د پاارغو جګږي کل نه دپ و کو او کله کله داسېمي په د جنګونو کې یو ته کې داس په ختیول والله خلک دی اولهنی واله او وروسته په دا دپي دی نو تاسوکه په ختیول کې نه جنګېږي نو خیر د اوسته کې ودار چې په جنگ خو شریک شي کنه نو دیوسوی قالو پالو دیو وی لو نعلم قتالا کم متفطوا ایجاد جنگ له تبعناکم نمون بستاسو تابې د ریکړه وي نو استادو پ تاسو په سیبه مونږ ته هم لکب دا خبره جوړه کړه وې دا خو جنگ نه راکړه دا خو مرګ خو لې ورتلې ځان په خپل نه مرګ ته ورجوړ دي درې زر خلق او بل تر ته وسو کسان ځان مرګ لبی ای. دا څه دی هم للكفر الله فرمای دیو کوپر تا یو مزین په داورز اقرب وير نزدې دي منهم د ذن ل ال ایمان ایمان ته یعنی د کوپر ایمان په نسبت دیو کوپر ته زیات نزدې دی یقولون با افواههم دی فقل قلوب ل واي ما هاغه ليس في قلوبهم چې پرډون کوي نه دی والله اعلم بما يكتمون والله خبر ده فاغتجدي بي پټي الذين قالوا لاخوانهم الق قلت ويل وخفلونته دخپل روون ببارك وقععددو پ خپله ناستوسيوي داغوي ببار کې لو أاتواعنا ما قوتلو جاكم مدله شوويك خبره من راومربه نو خبره ونمنله واپ نغللقول ورتو ف هو عن أننفسكم الموت تاس غوي د خبري کووي فون منك عن أننفسكم دخپل دانونه الموت مغ ان كنت صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله او غمان مكوا فرمای غمان مکوا دا هغه خلکو پبارکه چې وجلې شو دي الله پلار کې اموات اندمړو مړو نه مر دا چې کوم ژوند دي کنه دا منافقان دا بغیرت دمړي دي هغه خلک مړو نه دي هغه ژوند بل احیاء بلکې هغه ژوند دي, دي. دا الله پلار کې څوک مرشي اصل ژوند هغه ته ملاوشي په پیږي ژوند هغه ته ملاوشي او ژوند سره ژوند د کامیاب ژوند د اخرت پلاح چې چاته ملاوشو مغفرت چاته ملاوشو نو دک ژوند دې ژوند دک ژوند دې ان درب يم ده خپل رب سره یوځوخه وندې وتر زه خور کوله کېږي فریحین بما آتاه الله د یو خوشحاليږي په غوصه بنچاله دي او تو ورکړي بن فضلې د خپل فضل نه ويستفسرون او د یو خوشحاليږي بلذين دا غ کسان مبارک هم لم يلحقو بهم چې اوبې د یو سره یو ځې شې ویني د من خلفهم د یو نرست په دې انکم خلق چې په میدان جنگ کې شهيدان شي او دا الله خوا ته اورسیږي او خوشالی اوېني نعمتونا او هغه پروتوکول او غ آداب اوېني نو پدیو رو ستنو خل کو چر د دیو سره یو زیمل ګریو خلا شيدان شوی ندي نو د دیو په بارکم خوشاله شي ځز ما ملګریم را روان دي پدې لار او وغو ته بم خوشاله میلاويګي فطب ملاويګي دلته نعمتون او رحمتون دي او غسد الله خوف عليهم خوشاله پدي چې زما په دوستانو بم نسيري ولاهم يحزنون او نه بديو غمجنې يستبشرون بنعمه من الله دیو با خوشالي. شادا او فرحان یو خوشاله وي په نعمت د الله ترپ نه او فضل نه فضل باني او په دی خبره دا برا روان خبره او ان الله لا يضيع اجر المؤمنين او خوشاله وي دی په دي خبره چې الله د خپل محسنانو بندګانو اجر د مؤمنانو اجر نه ضایع الذي استجاب لله والرسول داغه دا خلکو ذکر چې جنگ په سباله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو جنگ ته تعاقب کو د مشرکانو او خلک را تیار کو الله فرمایي هغه خلک استجابو لله والرسول دا من لوهله بیکویللی او په خبره دلا د من بعدې مع ااسپته هم الطارحو ددي نه پس چاغوی ته زخم رسې د لو زخمیان شوته ح فوررض الذي نه احسنو من هم خلک چې نکو د جوونه دامن د بیان دپاره دی لئن ذا نضرباني و نکلو چی د دیود پرډلوی اجر ده الذين قالوا لهم الناس ذا یو کال پس ده چې د دیود لخر خبر, خبر راغی ده دروغ خبرو الذين قال لهم الناس انا خلق ول دیو ته خلقو د مشهور کړا ان الناس قد جمعو لكم في قلق جمشوا لاستاس وفي خلاف فخشوهم نو يا رغيتيت فزادهم ايمانا زيات دې خو به غويله را ايمان وقالو ويل حسبنا الله ونعم الوكيل کافي دې زم د الله اور دې رخ کارساز ندی کلمہ مبارک را زیده مشکل توق کی دا دې را د مدد کلمه د الله هیڅ مشکل او ازمایښه مراقي نوایا حسبن الله ونعم الوکیل کافره زمیند لپاره الله اور خکار ساز دی همدغه کلمہ ابراهیم علی السلام په هغه وخت ویلی و چې کله وور ته ور گزار کړ شو حسبن الله ونعم الوکیل همدغه کلمہ واه مومنانو مض دی وخت کې ویل کله چې خبره غوړتل خر روان دی حسبنا الله ونعم الوکیل او یقینا الله کافی شو فانقلبوا بنعمه من الله نو واپس دی د الله د دا نعمت سره واپس نه د فضل سره لم یمسسكم سوء دا دي یو ځایونه رسیتو چې تکلیف دا فضل د الله ته چې یو قافل رغلم د دې بدر په میت په لار صحاب کرام موجود او وزګار او سکار نو ځکه دشمن دښمن نو راغلی نو وای نو ست سامان واغښتو خرڅې کو د تجارت تم کو ډېر لویه پېدان پکې میلاو شو دا دیسره واپس راغلل وتتبع رضوان الله او الله ذرضا په پور پتی شو د الله پر رضا مندي والله دو فضل عظیم ان ما ذالک الشیطان دا ګور دا مرغلار و قرازي د دشمن نه چمڅوک مومنانه لکه سوکرا چې یو ری وری ګوره دا سپر پاور طاقت ډیر ورته وو سره سپر پاور نه ده و سايپر پاور ده ګوره او دمرلوې طاقت ده ورسره وری کیتی هغه وخت کله مخر کوې د مکی طاقت ډیر غړدې الله سے فرمای او ری الشیطان یو خوف اولیاءه انما ذالکم الشیطان یقینا دغه شیطان دی انما ذالکم الشیطان یقینن دغه شیطان ده یخوی پو اولیاؤو چی یاری تاسو دخبلو دوستانونا یخوی پو کم من اولیائه ده یاری تاسو د خپلو د داغ د شطان دوستان دي دو نو د خپرو دوستونه میری والله دخوااف همدیونه مېږ وخواافونې او زماه اویېږئ ان خوتون ممنین کو ممنانوي ولا یحون کل دی یو ساارېونه کلل کوپې اوستا د غمجن نه کې خلک چې ډیر سر ګرم موسی کې په کوپر کې او د قپر په کارونو کې او داغه ټول خلک ممنان دن نه شاملم خلق خلک د منافقان دا پهکاروچ مو نافقانو او دا په ممنانو کې دن نهڅ خل ک چې د ک ټیر سر ګرمي چې ټول وزن او ټول هر د کوپر په پروړ کې پریی د ډیر سر ګرم په کیران دی پر کی مغم جن کې که پهی ان نهم ل الله عشي دو والله ضرر نه شره سوولی یورې د الله الله غواړی الله یا جله هم حزن فيخره. جو نګر زید دی جو در لپاره حصہ حصہ فخرت کې د دې د سرګرمي د ټولو اخر د دې د عبادتونو غجر زای کی او د الله مخه ده چې فاخرت کې دوی ته شامل او نشي ولهم عذاب عزویم د دې لپاره لري عذاب ده دا چې په کوبر کې خپل سرګرمي سمر لویي دومره ول عذاب دیریږي ان الذی نشتروا الکبره بالإيمان یعنی هغه خلک چې کوبره غسته له واخکړې او بدل اوله د ایمان ک ل الله شي دوو زه نهشيه هرې اللهتهشيله هم حذااب علیم ولا احص الله دی نهکهپو او غمان د نهکه یغې کسان چې کاپراندي ان مع نوملی له هم چې مونږ دوی ته محلت ورکو خیرلی پوې دا د دو دپره غړ دی ان دااز ملت په شوی چې دا محلتېلاوننو محلت ت په حې و که نه د ماته د بعد الله را کړی داکومت دا الله را دی. نو دا لذر کړه دا مهلت دے استدراج دے ته دا ګومان کې اجازه په حق ما صرف ورا بینما نم لیلهم مو مهلت ورکاو دیوته ډیل ورکاو دیوته لیسدادو اسما چې دې ګنا نورم زیات کی تا دا د خپل مودریټ اسلام د تصور انتها ته ورسوه ته دې جوړه ستې جوړه ست اوس معلوم شي ستاره طاقت ټول معلوم شي ستا زور سومره ده دا ستا زور معلوم شي نو چستا زور ختم شي نو بیابا زما زوري ان نبت شرب بی کل شدید بیابا نیول دیر سختی بیابا گریب تا سخت دی سوکتی نشي بچ کری ولہ هم عذاب, عذاب محین او د دیو دا پار دیر دا, دا سپکاوی عذاب دی بیا دیر دا بیزتی عذاب دی ما کان اللہ لی اذر المؤمنین علا ما انتم علی دا دا اللہ سنت دی فرمائی جبريل مومنان په حالت چې تاسو ټول یې مؤمنان او منافقان دا ټول شریک یوځوسیږي دا ټول وینګ می مؤمنان یو موږ مسلمانان یو دا د مسلمانانو دا او د هر څه د بسم الله نه فریدي حتا يميز الخبيث من الطيب فردي چې جدا کی پاک د پلیت یعنی مومن مؤمن د منافق نه جدا کی ام دي خلق به مخکبه اخاره کوي وما كان الله ليطلعكم على الغيب او نه الله چې تاسو خبر کوي په غیب او په غیب هم څنګه خبره کوي چې تاسو په غیب نوحي نه کوي چا دغه پلانې منافق ده پلانې منافق ده او پلانې مومن ده دا څه درته نه وي بلکې ازمائش برازي هم دغه چې تاسو مخی تخکار شي منافق څوک دی او مؤمن څوک دی ولكن الله یجتبي من رسله لكن الله منتخب کوي د خپل پیغمبرانو يعني سمرا ساك من يشاء اغسو جي او سمرا علم وركي اغسو دغوار نور بخكار كي دغسي فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا تتقو او كايمانم راورو تقوام اختیار کرفلكم أجرون عزويم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله او قمان دينك يغي قسان چې كي بوخل كيفا غسبن چه اللاوتو ورکڑي دخف الفضلنا هو خيرا لهم چه دا بوخل بستار پارخ غري د بل هو شر لهم بلکه دا ستاسو دا پاردیر بد ده یعنی تاسو بوخل کوی مال نخرج کوئی سو یوتو وقود ما بخلو بهی زرد چه دا هر سبا دا مال با طول تو کړه چی ستاره راډي هار شي د پکم چې نیبو د قیامت فورز ولله میراث السماوات والارض او خاص د الله لپاره میراث آسمانونو د زمکه دي والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا يقينا اريد له د الله قبر د خلکو چا ویلو ان الله فقيرن يقينا الله غریب دي او نحنو اغنيا او مو مال ويقول الله لازمون نقرز غاري نقول الله لازمون نقرز غارب شوية نعوذ بالله دا الله لازم خبروه آوريدا سنكتبو ما قالو زرده چوبا لكم مونغا سجدو ويلدي وقتلا همو الانبياء بغير حق او قتلا همو الى پیغمبرانو مبناحق دا بامولیکو ونقولو دا قیامت ورزبو ووا يومونغا زوقو عذاب الحریر اسا كي تاسو دا سوزول وعذاب سوزول انك عذاب ذلك دا عذاب بما قدمت ايديكم بسبب ذلك المخلق اللي غري داستاس لا سنوا وان الله ليس بالظالم للعبيد او يقينا الله نده ظلم كون کي فقولو بندگان الذين قالوا ها خلق چويلي ودن الله عهده الينا دي اهل كتاب مرادي وچ زم سر الله عاده كړي دا يني مونته حكم كړي الله نو من الرسول چي مون ويمان دراوو پي سي او پیغمبر حتى ياتينا بقربان ترده چه راوڑی مونتا یو قربانی تاکلوه النار او اغا قربانی ور وست وزئی پا خوانه زمانه که دا قربانو تریقه داوه نو دیوی مون بالا منو چه یو قربانی راوڑی او تیوو که ور وست وزئی قول ورتا وی قد جاکم رسلم من قبلی بالبینات زمان مخ که تاسو تراغلی و پیغمبران و واضح دلائلو و, و باللدی قلتم او دا تاس چه کمسا زمان غواره هم دق ش لی مقطتل ته همناغم و وجل وجل داستاسو مطالبي مخکې شوي در سر ان کو تمصقین په انکس ذبوکنوقد بیاان تا د روغجن وي فقد کو د بر ووسوم من قبلکنو یقین دو د روغجن ان دروغجن روجن ګړهلی شو لر پهې غمبران ستاه مخکې راغلی وهوي په باناو سره او زبور او په صحپو او په کتاب منیر روخواه کتاب سره راغلي كل نفس زائقت الموت هر نفس كون كي ده مرق ده سوق با بچ نفاتي كي وإنما توفونا أجوركم أو يقناً پورا پورا بدر كولي كي تاس تستاسو بدلي يوم القيامة ده قيامت فورز اول تبس چلي فمن زح ذهان الناري نو آغا سوق آغا سوق تي بچ کري شو ده وورنا وادخل الجنة وجنتنا نود فاز نو دق كامي آفشو ومل حيات الدنيا إلا متاع الغرور او نه د ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې لري لته بلو نبي اموالکم ضرور به تاسو ازمایل کېږي په خپل معلومو کې وانفسکم په خپل ځانونو کې ازمایښ په مالم راضي په ځان بوم راضي ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب او ضرور به تاسو اورې داږي کثار نه چې کتاب او تر کړشو دې من قبلکم تاسو نه مخ کې ومن الذين اشرکو او داږي خلق هم چې مشرکان دي اذن كسيرة. تکلیف نادر و ان صبر وک تاسو کلش پاتې شوي او تستقوا تقوام اختیار کړه ف ان ذلک من عزم الامور نو یقینا دا, دا, دا, دا, دا حوصلی کارون دی د مړانی د کارونو دا د حوصله لیکارون دي او چتو چت کارون دي و خذ الله مساقل الذي نوت الكتابه او یادې غوخت چېغستې والله کلکه له داغ قسان م چې کتاب ورقله شودي د سشي ل تبي يونه ج تاسو دخبخدي ل رربیانوي لناې خلکو تمونه نبي پټوي په نبزوه ولا ازهورهم نودي اوغور زو ش به سمنن قليله او ايغ ت بديبانې لګمال. در زنیا مال سنگ بیان شو ټول لگ ده فبیسه مایش ترو نوڑیر بد غشیره چی دیو غسته لا تخسبن نلدینه تو گمان مکوا پاغ کسانو مگن آغا خلق یا فراحون بما اتو چې دو خوشالی په پاغ سبن اتو چې دو کڑی دی ینی کم کرتو چې چی کڑی دیو پا غی خوشحال دیو پا خر پی کئی ده مسلمانان وجلی دی وی دمره می ملکرل دمره می گریبتار کرل دمره دا قوانین می ختم کړل مغم جن کئیگا مغم جن کئیگا پی دا سج دیو په خپل کرتوت با نه خوشحالی گی ویوحبون او دیق وخی وخی دیو سر ایوحمدو بما لم يفعلو سی دا دیو تعریف دیو شی پا غی کارونو چی دیو کری ندی دی دیو هغه کارنامو باندې خپل تاریخ واړی کمه کارنامې چې دکړې نه دي ولا تحسبنهم بمفازتهم بمفازة من العذاب نو ګمان مکه و په دیوبانه كدا عذابنا بخلات شي زما ده عذابنا ببت شي نشي بتغيري ولهم أليم عذاب اليم ديره باردنا كعذاب دي ولله ملك السماوات والارض او خاص ده الله ده پرد باب شيدا اسمان نو دز مكي والله فر سبن قدرت واله دي يقينا ان في خلق السماوات والارض يقينا في پیدایش د اسمان نو دز مكي كي اختلاف الليل والنهار او دا اختلاف د شپي و د روز كي لايات لول الالباب ها مخانقه ده خدرت ده اللہ ده ده اقل وعله و ده فاره الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا اگر خلق چه اللہ یا دیف و لاری و پناستی و علا جنوبهم و هر حالت کې و یتفکرون فی خلق استماوات والارض او سوچونه که غورو فکر که په پیدایش ده اسمانون و دزمک که اووائی ربنا ما خلقتا هذا باطلا اے زمان گربا ندی پیدا کری تادا حصش باطل نعبس بحانک فقینا عذاب النار <سؤال> تفاکی دا هر قسم شرکنا لبچک منگا عذاب دا ورنا اوائی ایز منگراب تجسوک داخل <سؤال> کی ورطانو دیدی رسواکو فقد اخذیتو دیدی رسواکو ولی شرمو وماری زوالیمین من انصار ربنا اننا سمحنا منادی یونالی لیل ایمان ایز منگراب موغوردو یا آواز کونکے چا آواز کوا بلن ایور کول ایمان طرفتا ان آمنو بربکم ایمان راوڑی فقفل رب آمننا نمونگ ایمان راوڑو ربنا اے زمونگ رب فقفل لنا زنوبنا معاف کا مونت زمونگ گناہونا وکفر عنا سیئیاتنا او لرک زمون زمونگ زمونگ گناہونا اینے زنوبونا مراد کا بائر دی او دا سیئیاتونا مراد صغیر گناہونا وارد دی تول رانے لرک و توفنا معا الابرار او وفات کمون د نکا نخل کوسر ربنا اعز من غرب و راک من تعس تا د زمون ستر د خپل پیغمبرانو په جبا باندې ولا تخزن يوم القيامه ومشر ما و د قیامت او رز انک لا تخلف المیعاد یقینا تدخل وادو مخالفت نک پس استجاب لهم ربهم نقبلک الله د دیو د د دیو دعا انلا و دیو عمل عامل منکم ذ ذ مزا الله فرمای نزا یقوم عمل دی عمل کوم کی تاسونا من ذکر او انسا اغه ناری نوی او که زنانوی یعنی د ناری نو او د اعمال چې څومره دي ټول بوته پوره پوره ملایويږي دا څه به نه یی ناری نته به یو شان اجر ملایويږي او زنانہ ته به بل شان اجر ملایويږي او د ناری خپل اعمال دی د زنانہ خپل اعمال دی د یو چې څومره عملم کوي نو چرته باندې د یو د عمل په بدله کې هیڅ فرق ناراضي او زنانه زنانه ده او ناری نه ناری نه ده حقونه ټول برابر دي د زنانه خپل حقونه دي د ناری نه خپل حقونه دي د زنانه خپل اعمال دي د ناری نه خپل اعمال دي او در ټول بدلی به یو شان ملاویګی د زنانه اجر به وجه او جنکه میګی چې د زنانه دا او د سړیا اجر به پدی او جنرځیاتیګی چې د سړی دی البته که څوک وایي چې نه دا زنانه نه د دې ناری نه جوړ شي د دې حیثیت د ناری نه ورکړ شي نو دا خو په زنانه ظلم دی بیا دا نه خو په اجر کې د الله پرې زبني هیڅ فرق نشته او تر دې هغه اعمال چې ناری نه کوي او زنانه کوي او د ظاهره د ناری نو اجر زیات دی لکه د جمی منز ناری نکيو زنانه نکي jihad لا ناری نزیو زنانه نزی نو د جمی د منز فضیلت خو 25 تن د 20 تن د ریکنه د jihad فضیلت هم ډیر زیات دی زنانه تعالی د خپل مانزه اجر د 25 یا د 20 منزونو په خپل کور کې ور او د زنانه چې د سړی د مال او د اولاد او د خپل ځان حفاظت کړي او سړې بهر وته ډېرې لولې کارونه کوي په دې کراهې پوره حصہ امدا ام اجر الله ځانانه په خپل کور کې کی ور نو الله چرتم نزاې کوي لا او اوديعو عمل عامل منکم د هیڅ او عمل كون کې عمل نزاې کوما من ذکرن وانسا دا مسله رسولم ختم کړي دي ناري نوي او کنه ځانانه وی بعضکم من بعضن دا تاسو یو بل نه یو د جنس نه کې څه نشته دي الذين هاجروا نو هغه خلک چې هجرت وکړه دوی د خپل کورنۍ څخه وخرجله او د خپل کور ته راغلل او د خپل دین لپاره جګړه وکړه او مړه شول او د دوی ملګري چې د دوی لپاره ګناهونه پاک کړل دوی به د تاسو نه وکړي او دوی به په جنت کې نه ننوتل او دوی به په جنت کې ننوتل او د هغه چبه یې کبلان د داوی نه نهرونه ثوابا من عند الله دا ثواب دی اجر دی د الله تر افنه والله عنده حسن الثواب او یقینا د الله سره ډیره خبداله لا یغرنک تقلب الذیذ کپروا فلبلاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم د فرمای ای پیغمبره دوک دی نه کیتال را دا غرزی دل را غرزی دل لوړی دل را وړی دل, دل دا چلت پرت دا غی خلکو چکا پراندی پد خارونو کې دا د دیو اخو د خو منډه را منډه دا په کوپر کې سرگرمی دا د دیو اختیدار او حکمرانی د دیو اختیارات او د دیو په لاس کې را کنټرول دا سټی دیو کې د دیو چې را څومره اختیدار ده دا منډه ترړي دي او د دیو تر څومره مالونه میلاو شوې دي دا څومره اختیارات ورته په دنیا کې میلاو شوې دي او دا څومره نشی دي دیو دا څومره دب دباو ده دیو څرته دا لري ګوره دوکنه کې اصل کې خطاب پیغمبر ته دی اوری ټول مونږ ته خبر اصلي کې مونږ ته په دې دوکان شې دا ګور یو ټینګ کو نو بند او بل او بل او ډارڅنیو اصلي او دارص په دې چرته و, و, و نه چر ریګه دوکان شې متاعن قليل ډېر لکساماند ډېر لکساماند چې دلمي ور کړه ثم ماواهم جهنم بیا دې ټیکانه جهنم دی وبس المیحاد او ډېر ناکاره ټیکانه نه دا الاکین الذین تتقو لیکن, لیکن غلبت تخوای اختیار کړل انیس زانی بچو د نا فرمان نه هم دخل رب لهم جنات عدل پر جنات اند چې به یې کی بلانګ داغ نه نېورو ندی وبدې کې همیشې نذلم من عند الله نذل دې مل مستیاړه نذل اصل کې ولې کیږي اغلم بنې مل مستیاته چې دا مل مزرات لو پوخ کې هغه ته ملا وشي دا چې کله په سچې شربطو یا بل څه پوري کې خو د شي د دینه پسې کوم ډوړې تیاریږي دا غرمی دا یاد ما ده دا اگلی تا زیافت و لیکی گی نزول دا نزول پا وقی این دا میلما دا د پا وقی دستمیلوشی داده دا خود دا دیو میلما ستیار دا اللہ پا نزبانه. وما عند اللہ خیر للبرار او سچ دا اللہ سردی دا دیر غردی دا نیکان و خلق دا پارا و من اهل الكتاب و یقنان دیر دا اهل الكتابونا یقنان و من اهل الكتاب او یقینا دی دي دیر دا اهلی کتابونه لمن خامخ هغه څوک یومنو بالله چا ایمان راوړي په الله باندې او تا ما انزل الایکم او هغه صبر جناز لکري شوي دي دی تاسو ته او ما انزل الیه ما هغه جناز شوي دی دیو ته یعنی ټول باندې ایمان راوړي باز خلک داسي دي خاشعين لله یریدون يريدون جيد اللهنا لا يشترون بیاات الله ثمنن قليلا ناخلدو ایا چون د الله باندې لګي پیسې په دنیا په ناخلی اولائک لهم اجرهم داخلک د دوی په اړه دی او اجر د عند ربهم پني ذرب د دین الله سریح الحساب یقین ان الله جز حساب کوونکې په دی اخرنی آیت کې چې د انکه د جهاد موضوع په سورې ال عمران کې 13 16 نو فرمای الله مؤمنانو ته د دې مخکم تیر شوې دي خو اخره کې چې کم حکم کمशाही فرمان الله جاری کړې رېکم حکیمانه بیان ده نوغت اسواره حکم اخر کې یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو اصبروا صبروکي کلک اوټینګ پاتشي په خپل دین وصوابی رو, وصوابی رو. او او صابروا او د باطل پر استوپ مقابله کی خمر دا نگیو صبر مظاهره او استقامت او کلک پاتشي مرابط او د دا سرحدات دا او ملتا خلق تیارو دا دشمن نو دا و دا حفاظت کوي مرابطت د سرحدات او حفاظت ته لکېږي ته اصل کې د مرابطت درابط معنی تیار او سیږي تیارو او سیږي نو تیار او سی در چړتې د خطیاول په مورچه کې پیرا کیږي او ته خلک تیار و راړي د دشمن مقابله ته نو د سرحدات او د حفاظت د لپاره تیارو تیار او سیږي واتقوا الله لعلكم تفلحون او دا الله نه وریږي د الله تعالی فرمان نه نزان بچ گئی دیدې فارچ تاسو کا میا فرې سورای مدنی صورت ده د سورای الممتہنا پس نازل شوېره په ترتیب د نزول سره د دې نمبر به حلوي او په ترتیب د تلاوت کې د دې نمبر سره وروم ده د دې صورت د سورای بقره نوسته ان سورای بقره لا نازله کړې ده او پوهی کده د دې اسلامي ریاست د مدینه منورې چې کوم نوې حکومت جوړ شوی ده د اسلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قیادت کې څو قوانین په سوره البقره کې ورکرل شوو د دې نه نور مزید ضرورت دی د نورو قوانینو چې د اسلامی اسلامي ریاست نور مستحکم شي او سما سلم را پیدا شي د ټولو مسلو حل په دې صورت کې بشمار احکام د اسلامی حکومت لپاره قوانین ورکړې شوې دي او د جاهلیت رسمنو اگر رسمنم دلته ختم کړې شوې دي خصوصا د زنانو په اړه کې د جاهلیت چې کومې طریقې وې دا غو طریقو صد باب شوې دلته د میراث خبره چې میراث به نه ورکړې کېد داغوی دا. دا هپونه د دا مہرونه د طلاق خبره مخ کې تیرې شوې ده خو یو سړی به د جاهلیت په زمانه کې سل وکړي تقریبا سل او دا نور به همدې چی بس زمان خوخه دا نور کومه یوا دوا دری سلور پیزنش پک لسه او سلو تا خبره و رسه نو حقونه چرته و اللہ تبارک و تعالی دغم پابنده و لگوله دا حد سلور و ترا و رسه و حقونه مقرر شو دا میراست مسئله تبسیلی قوانین بیان شو او بیا د میدان جنگ که مونز با سنگه کی گرو مونز با نپریده دا سلات شو د بنی نزی د يهوودو چې کومه قبیلو ډله لويس سازونو سرکښي وي داوید اخراج خبر په دې صورت کې را د یتیم د کفالت متعلق احکام په دې صورت کې پ نکاحون باندې پابندۍ بیان په دې صورت کې د zina یو سزا په تور باندې کول او ابتدایی حکم چې zina یو جورم دي چې قابلیت د ستندازي پولیس دي د دین وړاندنه حکم اخرنه اصلی حکم د دې حد چې کله حد مقرره شوی نور کې را روان دي پد شراب باندې پابندي لګېدلې دا خداه پابندي ما هغه پابندي معنی پا په وښه کړه د توبې بیانم راغلې دي چېوبه نه ملا وګرته یم هم بیانم ده خپل मेंस کې د معاملاتو د بیان چې خپل मेंस چې په معاملات څنګه ساتي او په زنانو کې هم د دې تخصیص شوې دي کمې زنانو ستاسو د لپاره په پا نکاح است الحلال دي او کم حرام دي بیا حرام ی هغه همیشه همیشره لپاره حرام دی هغه کوم دی او چې کوم وقتی حرام دی ناغه کوم دی د دې ټولو بیان په سوره النساء کې را روان دي لومبنه آیت د سوره النساء د دې ټولو قوانین لپاره تمهید دی فرمایي الله یا ایها الناس ای خلقو اتقوا ربکم ځان بچ کید نه فرمانه د خپل رب نه الزی اغرب خلقكم من نفس واحده كتابو یو نفسنا پیدا کړی او خلق منها زوجه او پیدا کړی دا داغه داغه بی بی داغه سنگ داغه د دا جنس نه پیدا کړی ده تفصیل موږ ویلو دا سنگ چې الله خو او قوم د د جنس نه پیدا کړی و بس منهما او به خلق کړی د ذوانو نه رجالان کثیرا ور ونساء انه خزم دیری دا نسل بیا خور کړی دی وتفق الله او ځان بچګې نه فرمانې د الله نه الزی اغا الله تاسا ال نو به چې تاسو د یو بل نکلو څه شی غواړی نمدا غپن می غواړی نو دا غپن تاسو د یو بل سوالن کوي دا فرمانې نه ځان بچګې والارحام یعنی واتقوا قطع الارحام ځان بچګې د رښتو د کټ کولونه الرحمن الرحیم نه رښتې مرادي دا هیڅ څه د کوولو نم ځان بچ ګره رښتې مکټ کوي ان الله اکانا علیکم رقیبا یقینا الله تعالی سبحانه نگهبان دی دا د رښتو خبره زکه وکړه چې روان احکام ټول نو د سر تعلق ساتي کرښتي قایمی مشکلات به نه وي کرښتي مټکړي نو بېشمار مشکلات به درته پیدا شي ته يتمه امواله هم او ورک تيمانو ت وَلَا معونه ولاته تبددل الخبيسهبيطبي او مب لووي تاسو نپاک مال په پاک مالبانې ان د ییم خمال په خپل خراب مالبانې مبد لوي ولا تاک واله هم الامواكم او تاسو ما مخ داهغوی معونه د خپل معلونو سره ان هغوی معونه د خپلمال نو خم به ک انه كان حوبا او يقينا دادا لو يا گنا حوبا كبيرا لو يا گنادا را روان ايت و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ددي حضرت عائشه صدیقه رضي الله تعالى عنها ته په سناريو فرمایل د همدغه يتيما جي نه رکنه چې د چا په کفالت کې به پات شوب سر پر استه کې نو بیا به قتل دي جنيس رب مال مورثو نو کدا جنيب په خپل خيسته نو دغه په نکاح باندې واغسته به ولم نور کو لګو نه مہر به مقرر کو دديده خصم نه به پیدا غسته او د مال نه به پیدا غسته او که دا وخت غیسته نو نه بیا به بل چاته په نکاح باندې نور کوله او په خپل به نکاح ناغسته چې د دې مال په ستريقه باندې په قبضه کې واخلي نو دا کارونه نو کده مال د پاره په پا نکاح نو مکو وې دا کار الله تبارک وتعالى دې نه نکړه یتیمه جنې دې لپاره په پا نکاب نه اخلي چې دغه مال تو قبضه کې د دې مال د لپاره اخلي نو دا کار مکو وې نو د انصاف نه خبره اوري فرمایو ان خفتم او ک تاسو یریږئ الله توقستو فی الیتاما چې د یتیمانو به برک به با انصاف نه کړی شي فنکحو دا یتیمانه جنکې بیا پرېدوي او بیا تاسو د خو نور خځې ډېری دي دی کنه فنکحو ما ثواب لكم نکاح کویا غ چ تاسو وخې منن النساء اذ خزن مسنا مخکنه په یو وخت خبره ده نو دودوه کوي وصولات او درې درې وروبا او سلو سلور, سلور د دینه مراد پر خپل آغ ټول ظلم پای پایندیو لګول د سلور نه بخوا او یو سړی چ سمرم ځان ستړګي د دینه زیات کفالت نشي کوله هغه انتظامات او د حقوق او حفاظت نشي کوله کې سوق وسولري ورسلور نشي لاراله او بیا فرمای په انخفتم الله تعالی کتاف یریګي چې د دوی یاد دریو یا سلورو په مانس کې به انصاف او نکړه شي کزا خلیدوشي نو انصاف بدونه نشي فواحده نبیایا وکوي یوک او ما ملکت یا يا كما وزن تاسو مالکان جور شوې نو غيسترہ د رینه پیدا غستې شي ذالک دا د ډیرو نظام ساتل چې تاسو انصاف توقعو نه د خپل ځان نه یقین دی فزان نه او یوو ساته ادنا دا ډیر نس دېره الله تعولو چې تاسو بزلم ظلمونه کوي د ظلم نه بچ کدا تعول معنا ان دقه د تاسو و کوي ځکه خبره د انصاب را روانه نمکې نو د انصاف بکو یو د ظلم نبزان بچو دی عول د ظلم نه تاسو ظلمونه کوي بعضی خلک دا چې کوم روشن خیال اتسقره کنه د خاندانی منسوبه بندي قائلین اگر چې د خاندانی منسوبه بندي وال فخر ځان وستو ما نه دی چې وستو سکو دا چې څومره ملکونه د خاندانی منسوبه بندي نظام چلیږي دول قیادت ایجید قیادت دے نوجوان نسل خرسلہ ختم کو وشتا پا دی دین نو سپدی غم کی وی راہوان قیادت بزمن گسو کی تردی روس دروس کم ملک دے لوئی دی دے روس عن قریب ختم دو دی دے او ختم دو ول پخپل پہ حیران دی چ آغا آبادی دی ختم کڑا نو کم زی آبادی نے یا وطن سره دشت تفسوک ملک نہ وای کنا دا ملک وسنگ ملک چراغی آبادی نہیں نو سوخر راہوان نو سو, سو کاله پس بدي حیران دی اوس بلګره سوچونه کوي چې دا وطن خو به ختمي کی کنه نو د دې سهل پکار دی چې ملک ملک پاتشي خو لدې قائل اگر دي کېنه هغه لګیا دي موهم چلای نو د قرآن آیت معنا دره الله تعولو چې تاسو عيال زیات نشي او دیره په اړه یو بل د نه حواله راغونډي هغه کمزور تفسیر چې هیڅ چا نه یې را هغه راغونډي الله تعولو چې عیالم زیاتش نه غوره خانداني منسوبندې بچي دوی اچھے دیر ظلم د قران آیت باندې معنا بالکل واضحه ده د انصاف خبره راواله انصاف مقابل کې څه چې ظلم نه بچي او معنا دفرق دځې چې چون کې د تعدد ازواج خبره اگر چې د یتیمان مبارک ده چون کې ورسره ورسره آغه اجازت هم الله ورکرې نه اوس دا اجازت د یوینه دوکړې نه لري او د یوینه دوکړې ورکرې سره ورکرې نه دي د سلونو نه سل ورکرې دي پامندې ولګوله او د دی حکم دا صف فرزي حکم نه دی وړم بنې خبره خداده چې دا فرض نه دی دا لازم و واجب دا استحبابی استحبابی جواز دی جائز دی، او واجب نه دی دا استحبابي استحبابي نه دی جواز دی چې بس ټیګی جایز دی خداده جواز هم ودی دی دا جواز مشروط دی بیا دا چکم جایز والی دی دا مشروط دی دا عدل سره نو هغه سره چاغه دوه خزی کړی دی یی دری کړی یا سلور او عدلونه کی نو چې عدلیونه کو ظاهره خبر ظلم دی دا قیامت پرز بدت دمره لوی سزا مې لاویږي دې چې دا قیامت پرز د قبر نرافاسی نرافاسی نو د یو طرف په دده مفلوجی شل وی نو چې یو طرف شل دی نو دې په یو طرف پتلې نشی کنه نو د دلار نه هررسوک به پیژې چې دا شل دی ځکه د انصاف نه دی د عدل نه کړی نو دو ښ کوه دری کوه سلور کوي جهت ل د سور و پورې باید وتنې په یو وخت کې د سور پوری جهازت دی خو د عدل د شرط سره که دی و نکو نو دا دوی مخذو درې مخذل سورمه ستا د پااره د لوی عذااب زر ګزیب او که تر ښضره دی د پارهه کې چې دا مخکې ښه پې کومه. دا بیا بل جورم سن انې په غلطو باندې مسدار کټا دا غلطیو کړه قصدن او آمدنم چې دا ظلم مو کوې انصاف یو نه کوه کسوک اراده د ظلم مو نو بیا اوس څنګه جورم دی کو دې کعدل نی نو زنانخه په د قاضی ته لې شې د عدالت مات کی ختم کی قاضی نکاح فسخ کول شي اغه نکاح چې پای کې خاوند د خپل خدای سره انصاف نکړي په دې وجوهاتو باندې اوجهات او داې دا دا چې کو مسله په پیدا شوی وه هغه چې په او حد کې هم سب تر کسانې او یا کسان په شاده تو رسې دل ددې او بیایانې پاتې شوي نو که د دو دویم نکا اجازت و نه شي دد کووندو به سر تافظي ددې حل بهې په معشاره او د سره سره یو بله خبرم کله کله یو سړی داې چا هغه په یو ښ گزارو و او ګزاره څنګه زنناانه کم دته پوره خدمت وړاندې کوم ته تقاضي دی اگر نشي پوره کوله نو په ډېر ټیم کې کده دوي می اجازهت مېلاو نشي نو بیا به سړیو کو بدکاری کوي تخت کیږي او دسر یو دریم واجبلم ده په داسې وطنونو نه وی لاقیم شته دي چې په هغه علاقو کې د زنانه او تعداد زیات دي د فیلیپین او ملایشي او انډونیشیا هغوی هم په 1436 شته نه نو په هغه کې که ارشدې یوه یو خزو کو دا نوریم دغه سپاټ شي د دېو مستقبل به سي تا چې بشمره وجوهات کې دي شي هم د دې سره زنانا سره د شکایت کوي چې د بند سره گزاره نکيږي او موږ خپله کوچی چې بن جوړشوا د مخ نه خل تعلقات اکثره زیرو کې داس شي دي او څنګه افغانستان په جهاد کې زموږ ډېر تجربه شو موږ دلته یو سړې دو رونه دي د رونه دي پکور کې او دا غوي خدای خېلې یو بل سره مين ده هم دا غوي چې یو خاون شهید شوي دی نو هغه دی بلور په نکاح باندې غستې ده بس دا نمې چې بند کې خو ده شو نو د بند سره بیا چې بند نه یې بند کې ساتھ نه یې بنتا دال دا سوکم نوم دیر بتم ده دی پورتو کو پورتو ګوتا بند وایو خدا خبره ک ځانانه په دې باندې سوچو چې دې باندې سره به دا گزاره ګرانه ده په ډېر تکلیف کندا وړيره تکلې دې خبري چې خاوند بهر ګرځي او تاته پتم نشته چې د یوی سره کنه دو سره کنه دریو سره او کومره دینو ته ګرځي او بڅکارې کوي چې خپل دې ته دیو جنا د مغرب خلکم څوک چې دا وایي چې یو خزر ده نن سبا د ايرز مرز لګیدلند هغه هلته کوم رايستره دغه وي چې سنگل پارتنرشپ پکارده او سنگل پارتنرشپ به معنی داخلي یو پیاو وخه در یوي سره تعلقاتي د یو الکو د يوي جنې دا د بوای پرينډ او ګرل پرينډ لري او بل نو نندې د يوي سره یې سبا دي به لري خو پي بیا کوټ د یوی سره یې انده عقل نو خلاص دي کنه خدا ټول خلک دا څومره جوړ دا وای کنه چې دا تعلقات د دا سره تلل شو دسه د نکاح په چا وربانې دا الله چې مونږ طریقه طرقه دللی ده په دی طریقه باې بچاو دی او دا دو چې کوم منت تعلیم را کوي که نه دو په خپله نن په دی بهمانه دي په خپلهڅ مو مخکې اخباره کې او بیان راغلی و هم د د ړه را وور را یاد شو ته د قازکستان ښ جلو ستلیو زمونږ زمون ت اجازت ورکلی چې چې څور ځ کويقدر درې کوي کهدو کوي نچاتہ پوسکو چې دغه تاسو ولې دا مطالبه کوي وی مونږ ته غوښته ده خپل خوان پته لګي اجازه ته تور کی چې دوی کدرې کې سرګو په کور کې غوښي کنا او دا کوم خلک چې مونږ ته یو به کوي یوې زیات نه نو دغه خلک په نکاح باندې خو د دوی می اجازه نه ورګي نه په کار په بغېر د نکاح د سونو سره د تعلقات اجازه دي د سم معاشره ده او دا کوم څوک چې وای زمغه يهوديان وایو نو په خپل کډیو خپل تیر شوی دا ته غوړی مازی ته موسی علی او اون دی سره نور دی دی چې کوم خلک تیر شوی داوود علی سلام کوی چې په ایمان کریستینې نه هم د یوې نزياتې خزي کړې وي خدا حکم پدارې کی دا جواز دي صرف جد جواز خبره ده د دینه د څومره چې بس کاري کی ګند په نتیجه کې نن سبا د خوا متحده چې کم رپور نهدي د د هغ هم ان دصد تر پصد نه تععدداد اوړدم د په دنیا کې د حرامی بچو دا پهڅ وې چې دې حکم باې عمل نه دی شوی نو بیا ب راوي شروعور ده راوي او دې هر سره دا د دا دا, دا, دا الله حکم دی د جواز حکم دی چې په کم کم ځ ضرورت را نو نو اجازت د هر یو ضرورت چې او چې کله ضرورت نشته د۔ نو اسی د خوند پاره او د تنگورو د پاره بیا ځان لا عذاب دی ته ول مني خود دې اجازه دې نو پدیبالي سریو زنانه تولو مت کل وج د الله حکم تسلیم کی زکه د الله حکم چ سو او نمنې او پدیبالي قفشی یا دالت دی حکم ته تصدیق خپل تریو کی یا وژره سلام کل کلوا یو زنانه خو هميشه زنانه د بم خبر نه نشي ورې ینابی تو د برداشت خبره نه ده او سړیم کارګر دې ده متاثر شي یو سړی ماتوي چې بس کی بات میری سماج میں نہیں آتی یہ ظلم ہے مارتی تاسو ځوانانو ته پوسوک او ما سوال دا <سؤال> کو چې یو سړی ترستونورو قضه اجازت ده نو ولې یو وی خځه د سلورو <سؤال> خاوندانو <سؤال> اجازه شته نه هرتو دې تکره ځوانانو په مخ کې د خبره او کوم داخله زلورانه ار زنانه چرته دا در سره د دې ته څور نشي کولای یو مؤمنه زنانه دا یو کافره یو هریه یو مغربي خزا خدا ویل شي او مؤمنه خزا چرته دا نشوي ویلي نه دا غي صلاحيت ته دی دی په دې کې ډېر نور چې دا د نسل او د نسب حفاظت په اسلام کې مطلوب دی دې کې ډېر حکمتونه پوشیده دي او پیش نظر دي و کوم چکم حکم کرده ده انسان وسم ده دقیده ده زنانو وسم ده دقیده و ده ناری نو وسم ده دقیده و آتو النساء صدقاتهن نحلا و خضی چی کوئی نو خضو لمحرونم ورکی ورکی زنانو تداوی محرون پورا پورا فا انتبنا لکم عن شیئن نو کچرت دیو پخپلا مرزی فا خوشالی معاف کی فا انتبنا لکم دا نحلتا فخوش آلئی ورکی دوتا مهرونا نحلتا پورا فخوش آلئی فانتبنا لکم کدیو معاف کی تاسو تا عن شیئن دستشینا منهو دا دی مهرنا نفسا فخپل خوش آلئی فخپل طبیت فکلوهو هنیئا مریعا نخوری بیا مزیدار و خوشگوار هنیئا مزیدار مریعا کله دا انس... کلکل سڑے ظالمشی او د دمهر مطالبه د ښې نه په زور بره دستی بانې کوي او په زور وانې دا د ما ته معب ک یا کو وړی ماته اپس را ک دته پتنشته کهته پرشتیا غریب شوی او پرشتیا حاجمن شوی نو د خو صفت دا, ده چه دا, طول دا دی چې د اکور مهه د ی غګونو داوای مرستی او د لاس ن بیا ته د سررو د بنړیم را ویستی دا سومرت کالی چې د پهلات کېدنې داوالهوی خرکه ضرورتونونه پورکه زمبله کې زنهنانو او هغه خپل ټول کال یې دفتر نه وصوله زمخې چې دفتر د پاره د بچو کپړې نشتري د خاونم څه نشته د خوراک سامانم نشته ټول کال یو ټول دو ټول کال یې ولکړو باغو کې هم دغه راغې سرمایه و ټول راوسته خاون لور کوې د سباخ لوي څو خرڅ ک ځاننم کپړې واخله دفتر لا بچو لومواله خوراک سامانم راوړو د دفتر خوشاله ټولې پیوکه نو زنهنانه په خوشاله ذر کې تا لا. د سړی ظالم شي په زور بهنی وستلهقبزه کول دا په زور زبر دست ب د لاسې خوند ورکي الله فرناي ماخلی خو که په خپله فښې در کوو نه بیافرې جاازت دی ته ولا تو امواله کوم وررک ی مخلاو ته چې ت سر روپ نه شي کول خپل جعل الله ل کوم قیاممن هغه مع نه چې الله ستاسو دپاره د قیام ر ګ ی د. ورزقوهم پیها او رزق قابوی تا ورکوی داوی پده مالونو که وکسوهم او کپڑیم متا ورکوی وقولو لهم قولا معروفا او وای اغویتا خ خبره وای اغویتا نرم خبره یعنی کپڑی جامیتی ورکوی مال ورطا ماوالا کوی خراب بیکی